Bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la mwenyezi mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu Hakika wa mefaniki wa waumini al hum fi salatihim khashi'ud Ambao ni wanye nyekevu katika salazao Wal-ladhina hum anillawwi mu'ridun Na ambao hujie pusha na mambo ya upozi wal hum lizzakati fa'idun na mabao wanatoa zaka walladhina hum lifurujihim wanazilinda tupuzao illa ala azwajihim aw ma malakat. Aimanuhum fa innahum mu'ayrumulumin sipoku apa wake zao au ko elio wamiliki mikono yao yakulia yakni hao si wenyekulaumiwa faman bidtaraw ra'a zalika fa ulai kahumuladu lakini anaitaka kinyumeche haya, basi hao ndi warukao mipaka. Waladhinahum liamanatihim wa ahdihim raun. Ambao, wanazitimiza amana zao na hadizao. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ نعم بالصلاة زاو أولئك هم الورث Aho ndiyo warithi Al-lazina yarithuun al-firdausahum fiha khalidun Ambao watayrithi pepo ya firdausi, wa yafirdausi Wadumu humo Walakad khalakuna al-insana min sulalatin min tiin na kwa yake ni tumemuumba mtu kutokana na asli ya udongo kisha tukamjalia awe tone ya mbegu ya uzazi katika kalio madhubuti Thum... ما خلقنا نطفة على قط فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر Fathabarakallahu ahsanul khaliqin. Kisha tukaiumba tone kuwa damu ili Uganda Na tukaiumba damu kuwa pandela nyama Kisha tukaliumba pandela nyama kuwa mifupa Na mifupa tukaivika nyama Kisha tukamfanya kiumbe mungine Basi ametukuka mwenyezi mungu mbora wa umbagi Tumma inna kun ba'da thalikalamaytun Kisha hakika nyinyi baada ya hayo mtakufa Tumma inna kum yawmal qiyamati tub'athun Kisha hakika nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa Wa laqad khalaqna fawqakum sab'ata tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi gafilin Naqayqini tumeziumba juu yenu Nasi hatukua wenye kughafilika na viumbe Wa anzalna minas-samaa maa an fa askanahu fil ardi wa inna ala thabim bi laqadiru Na tumetiremisha kutoka mbinguni maji kwa kiasi na tukayatuliza katika ardi. Na hakika sisi tunaweza kuyahondoa. Fa ansha na lakum bihijan nati wa anahil lakum fi ki hukasiratu waminha taakulun kwa maji hayo tukakufanyeni bustani za mitende na mizabibu mnapata huko matunda mengi na katika hayo mnakula washajaratan takhuruju min turi sinaa atambutu dunnī waṣbigh namti utokao katika mlima wasinai unatoa mafuta na kwa kitoweo kwa walao wa inna lakum fil-anāmi la'udhrā Nuski kum, maa ma fi butun kawakum fiha manafig kathirat, wminhaat kulun. Nah, hakika, mlayo mazinga tioma kuba katikanya mahoa, tu nak punyo sheni katikavile vilio mama tumboni mau, nanyi nyimna ketika hawa manfa mengi na pia mnawala wa 'alaika ala naju yao naju ya merekebu mnabebwa Allahu akbar Allahu akbar la Sura tu Mu'minun imeteremka Hii ni sura iliyoteremka Makkah. Aya zake ni 118. Imeanza kwa kudhibitisha mafanikio ya waumini na ikafuatia kueleza sifa zao. Kisha ikataja asili ya kuumbwa kwa mwanadamu na kubadilika kwake kwa kukua na kuzalikana vizazi vyake na, na baadhi ya mambo yanayoonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Tena zikafuatia hadithi za manabi zinazofanana kwa umoja wa ujumbe na umoja wa binadamu Ijapokuwa watu wangakitalifiana baina ya wanaukubali na wanaukengeuka Na sura hii meeleza khabari za mwenye kutaka wongofu na mwenye kupotoka Na msimamo wa washirikina mbele ya nabi sallallahu alaihi wa Tena ikaingia kueleza ya nayonekana ya uwezo mwenyezi mungu katika hukumu za kumuumba wanadamu. Na mwenyezi mungu subhanahu kaingia kuwauliza watu wa mjibu kwa kutumia akirizao za maumbile kwa yanayo thibitisha kuwepukwake na kuthibitisha unguwake. Kisha sura hii, ikaeleza hali za watu itakavyokuwa siku ya kiyama na kwamba wao watahisabiwa na watafanyiwa waadilifu. Sura, inakitimisha kubainisha utukufu wake subhanahu wa ta'ala na kumnabihisha nabi wake aombe magfira na rehma kutokana na mbora wa wenye kurehemu. Kumethibiti kufanikiwa kwa umini wanomuamini mwanyezi mungu na walio kujanayo metume na wamefuzu kwa etakayo. Hau ambao juu ya imani yao vizi novema Basi hao katika sola zao humweleke mwenyezi mungu kwa nyoyoze nyeko mkofu na kumnyenyekea Wanahisi nyenyekevu wa mwisho kwa kieye Hao wanashukulikia mambo ya mana Wanapuza vitendo na maneno ya sionakheri yake Nao wanashikilia kutuazaka kuwapo na uste ya hiki Kwa hivyo wanakusanya ibada ya mwili na ibada ya mali Na baina ya kujisafisha nafsi na kuyasafisha mali Na ambao wanatua zaka Huu wajibu wa kutua zaka Unapelekea kujenga mashika ya umuja baina wa islamu Na kutia katika moyo kila mtu kuwa anajukumu kwa nduguye Anahisi kama anavihisi yeye Na anaungulika kama anavyungulika yeye Kwa hivyo ni wajibu wake kufanya wezavyo Kumkinga na balaza kilimwengu Na machungu ya ukosefu Kwa hivyo Fakiri au maskini hatu ya tajiri, bali wote watahisi kama ni uko mmoja, unausaidiana na wanja kushikamana na kamba ya mwenyezi mungu. Wala mwenye deni hakatitama kweza kulipa denilake hilo bakia, ikiwa hana achakumaliza hilo deni. Wala hayangu kichini azma ya mjahidina, anepigiana katika njia ya mwenyezi mungu kwenusuru dini yake... Na kukombo wa yake kwa sababu ya kukosa mali ya kutimiza makusulio yake. Wala msafiri au umgeni mhijaji ya na mali yake. Hakosi wa kumkithia haja zake kukumsaidia mpaka fique kwa ke. Ya haya, zaka ilikuwa ni jia moja katika njia kubwa uliochukua uislamu kukombole ya mateka na wafungwa na kondo utumwa. Na Uislamu umeongeza kutimiza malengo yake kijamii kwa limeku mzima ikatupilia mbali chuki zinazochusha za kidini na ikatoa ruhusa zaka wapwe makafiri ikiitajia haji ya wakopesha. Halikadhalika hupewa wale wanaotumikia zaka kama kuikusanya na kugawa. Pia wandishi na wasafiri, na wanaoxasiri kwa ajili ya kupatanisha au ya Na wanawasaidia wa islamu katika vita Ama makusudio ya kiuchumi ya zaka ni kuondofa kilipopote ulipo Na kumsaidia kila mwenye haja kama ilivyo kuisha tangulia Nao wanajifadhi nafsi zao wasingiane na wanawake Naambao wanazilinda tuku zao isipokuwa kwa wake zao Au kwa ili wamiliki mikono yao ya kulia Kwani hao siwe nye kudumiwa Lakini anaitaka kinyumeche haya, basi hao ndio wa ruko mipaka. Aya hizi zina ambatana na haya nyingine zili homo katika suratu nur, zini zoanzia. Mzini fumo na mke na mzini fumo na mume, mpigieni kila mmoja wa oba korani ya. Hakika, haya hizi tukufuzi zotajwa zina shiri maovu ya katika umma ya na utokea ya kwa uzinzi. Ama katika umma ni kuvurugika na saba ya watoto esijulikane. Ama katika siha ni sehemu mbili. Kwanza ni katika muilifano kisonono, tego, AIDS na kathalika. Kisonono huweza kuzalisha marathi ya urithi kwa watoto hata huweza kuleta upofu. Ama tego ya yani resifilis huwenea katika mishipa ya damu na hisia na huweza kuhishia wasimu. Na pia huwenea mpako kwa vizazi na huwenda mtoto wakafa tumboni au wakatoka na kilema. Ama maravya ezi ya ni ukimwi, hayo ni maafa ya suya semeka. Mwenyezi mungu watuli ndenayo. Pili ni kuathirika mishipa ya hisia na kile Wane uzinzi huweza kuathiri dhamiri ya mtu na kuathibika nayo na hata mwishowe kuweza kuingia wazimu. Isipokuwa kwanjiya ndoa ya kishari au nye kumiliki mosuria, hao hawada umiwi. Zamani utumwa ulikuwa ni jambo la kawaida, na ilikuwa mtu wakiweza kuchukua katika wajia kazi wake, kawafanya kuwa ni wakeze. Na uislamu ulihalalisha utumwa wa mateka katika fita, vilifuota sharia, ikiwa maalu inao, anakamata watumwa. Basi ilikuwa ni halali kuwa tende ya wawo halika thalika. Ikiwa maadui hawafanyi mateka kwa ni watu mwa basi ilikuwa wa islamu kufanya mateka kwa ni watu mwa Mwenye kutaka kuingiliana na mwanamke bila kupita njia hizi mbili basi huyo amevuka mipaka sharia hadi ya kuvuka Na hao waamini wawe ni wenye kuhifadhi kila walichopewa kwa ni amana ikiwa mali au neno au kitendo au chengine cho Na watimize kila ahadi liobaina yao na mwenyezi mungu au na watu. Wasi huni ya mana, wada wasifunje ya ahadi. Na wawe, wanye kudumisha kutimiza sala kwenye katizake, na kuzitekeleza kwa kwanguzo zake na unye nyekevu wake. Mbaka yapatikane, patikane makusulio yake, na yo ni kuachisha uchafu na maovu. Hawa, wanye kusifiwa hivi, ndiyo watakoyiriki kheri yote, na watayipata siku ya kiyama. Hawa, ndiyo mwenyezi mungu, tafadhili kukua kukuapa firdausi, ndiyo pahala pa juu kabisa huko peponi, wasitarehu mwa pekeao. Ya wapasa watu, wangali asli ya kumbwa kwao, kwa hiyo ni dalili za kuonyesha uwezo wetu zenya kupelekea kumuamini mwenyezi mungu, na kuamini kufufuliwa. Kwa ni sisi, tumemumba mtu kutokana na asli ya udongo, kisha, tukaumba vizazivya kee. Na vyo ni kuwa tulimfanya mtu kwanza tone Ya mbegu ya uzazi ya animaji yenye kilasifa ya wahai wa mwanzo Tukaiweka kwenye tumbo la uzazi Na po ni pahala po tulivu palipulindwa Kisha tukafanya hii mbegu ya mani Bada ukipandisha na ya ila mwanamke kwa damu Kisha damu tukaigeuza kuwa kipandicha nyama Kisha tukafanya mafupa Na mafupa tukayafika nyama Kisha tukatimiza umbaji wake, mwishoe baada ya kuipulizia roho kwa kiumbe kingine bali ili kuanza kumjenga. Shani ya Mwenyezi Mungu imetukuka kwa utukufu wake na uwezo wake. Yeye ye, anamshabaha wake na yote katika kuumba kwake na kutengeza kwake na kuanzisha kwake. Kisha hakika nyinyi wanadamu baada ya hayo mambo yenu ni wenye kuendelea ya mauti bila shaka yoyote. Na kisha njini mtafufuli wa siku ya kiyama kwa ajili ya kuhisagiwa na kulipuwa jazayenu. Na hakika sisi tumezi mbingu saba zonya nyuka yuenu. Dani yake vipo viumbe ambavyo hatu kukafili kanavyo. Tunafi hifathi na tunafi endesha. Na sisi kabisa hatu kafili kina viumbe vietu vyote. Bali tunafili ndavisi pote na kuharibika na tunafipangia mambo yao yote kwa hikmaa. Na kwa yakini, tumesi juu yenu njia saba. Na siha, tukua wanyi kukafilika na viumbe. Hizo njia saba zotayu katika hiyo, aya, mana yake ni mbingu saba. Na kuamba, hizo, si mbingu moja. Na mwenye si munguha, gafiliki na mbingu hizo, na viumbe velio mwadani yake. Na sisi, tumeteremisha kutoka mbingu ni mvua kwa hikma na kipimo katika umbo lake na kuteremka kwake. Na kusahilisha kwa ajili ya manufaa tumejali ikae juu ya, ya uso ardhi na dani ya chini na sisi hakika ni wenye kuweza kuiondoa wasipate kunafika nayo lakini hatukufanya hayo kwa kuponeni huruma basi muamini ni mwenye kuiumba na kumshukuru na tumeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi na tukayatuliza katika ardhi na hakika sisi tunaweza kuyaondoa Ayahitu kufu inashiria maana ya kisayansi enyikukusu mzunguko wa maji katika ardi. Yajulikana kuwa mvuke unaupa kutoka baharini upelekea kufanyika mawingu ambayo ndiyo uteremisha mfuwa. Na hivyo ndio chanzo cha matamu uju ya usuwa ardi. Na ndiyo chombo cha msingi cha wahaiwa ardi ni kutokana na mfuwa. Ndiyo huzuka mito inauzua hai katika sehemu kame zisio pitikiwa na mfuwa. Kisha hiyo mito inamiminika baharini na hulka inarejia tena kutoka baharini kuenda angani na kuende ya nchikavu. Na kisha kuingia baharini maria pili. Isipokuwa baadhi ya hayomaji ya mfuwa ya inatulia na anazama ya kuhifadhika katika mahothi ya chini ardhi ya kawekeka kwa muda mrefu. Mfano wa hayo ni hayo maji na upatika na chini ya jangwa la magharibi katika Libya Ambayo ya na watafiti hivi karibuni kutoka na naasili ya kea kale Na huenda maji kama haya ya lio hifadhika chini ya kapatu na mabadiliko ya joto Wanewe ya wa ilimu ya tabaka za ardhi ya ni Kuwa ni mikondo ya geolojia Ikeenda hiyo na maji mpaka pahala la pengine pakafu Ikaleta uhai baadi ya kuwa ni maiti Na ya hii na unyesha hikma kubwa ya wenezaji wa maji kwa kipimo Yani kipimo cha haki na hikma Kwa ajili ya kuleta manfa na kupinga mazara Na tena maana nyingine ya haya tukufu Ni kufahamisha pendavyo mwenye kumba Alietu kuka na afyo ni kuja ya wepo maji ya kiasi malumu katika bahari zahuli mwengu Kutosha kuwepo mizani ya joto na kufaa katika sayari hii. Na hili isuwepo kitilafu kubwa mno baine ya joto na siku za joto na baridi ya siku za baridi. Hata ikawa ni muhali kubaki uhai kama ilivyo katika sayari nyingine na katika mwezi. Kathalika maji ardi ya kwa kiasi malum haya zidi ya yote wala haya tindiki sana hata ya sipatikani hata kilogo. Kunyoshi ya bathi ya nchikavu. Kwa haya maji, tunakumbiye ni mbustani ya mitende na mizabibu, yenye matunda mengi kwa ajilienu, na katika haya njimna kula. Na tumekumbiye ni mti wa zaituni, unaota katika jimbole mlima wa sinai, katika matunda yake, ya napatika na mafute, ya na ukufaini, na hizo zaituni ni kito weo, chachakula, kwa wana ukula. Na mti utokao katika mdima sinai Unatua mafuta na kuwa kito kwa lao Aya hii tukufu inathibitisha kuwa mti wa zaituni ni miongoni mwanema Lito mnemesha mwenyezi mungu binadamu Na ambazo bathi ya kezi metaji wa katika aya zizotangulia Na ilakuongeza kwenye aya hii Nikuwa mzaituni ni miongoni mwamiti Yambao inawishi mudamrefu sana Zaidi ya mamia miaka Kwa hivyo hauhitaji juhuri kubo kwa mtu bali huendelea kuzaa mwenyewe mfulu ulizo kadhalika una sifa ya kuwa dai makijani unapendeza kutazama uchunguzi wa kisayansi unaonyesha kwamba zaituni ni katika chakula kizuri kwa nini ndani yake imo protini nyingi vile vile zimo chumvi za calcium chuma na phosphorus. Na hivi ni muhimu, na vya kutegemea wakateka chakula cha mina adamu Na juu ya hivyo zaituni na vitamine A na vitamine B Na kutokana na tundalake utolewa mafute ya zaituni Ambayo ni mafute bora ya mafute mepesi Mafute haya hutumi wakateka chakula uchunguzo wa kitabibu unaongeza kusema kuwa Zipofaida nyingine katika mafute ya zaituni Nazo ni kuwa zinasaidia kwa jumla katika viungo vya usagari o chakula. Na khasa maini. Na yo ya nashinda ubora mafuta yote na utokana na mimea na wanyama. Kwa kuwa haya sababishi marathi ya mishipa ya alamu kama mafuta mingine yo. Na kathalika ya nalaini Na mafute ya zaituni ya na matumizi mingine mengi katika sana ya ni ufundi. Kwaani ya katika kufanya sabuni nzuri kabisa na vitu vingine katika ufanyaji wa chakula na vitu vya sanaa na nyinyi mnapata kutokana na nyama hoea nyama wa kufuga na olengamia ngombe kondoo na mbuzi mambo ya leooneshe uwezo wetu na fadhila zetu juu yenu kunemesheni tunakunyoshieni kutoka matumboni mwao maziwa safi matamu mepesi kwa wewe kuyanywa na bali ya maziwa mnapata manufaa mengine kama nyama na sufhi na manyoya na kutokana na hao nyinyi mnaishi na mzokiwa na juu ya hao wanyama wa kufugaa na melikebu nyingi mnapanda namna pakiza misigo basi sisi tumekuumbieni njia za usafirishaji na pakizi nchi kavu na baharini na kwa hivyo mnapata kuasiliana nyinyi kwa nyinyi